Роман пустив коня рисю, ще й закорникав пісеньку про ту гандзю милу, що купер брови накрасила. Степочка-магазаник не дуже сушив міський круговертю життя. На його далекі сторінки не долітав навіть оком, а до близьких прицільувався з єдиною думкою. Що від них можна ввірувати собі? І врував із лісу, із поля, із річки, із саду, навіть з любові, бо і в ній без ворохобництва не обійдешся. До чого ж тепер довірливі пішли дівчата? Нафасонишся ввечері, підкрутиш цвяхом чи веретеном чуба і чешеш на куток, де місяць вибірює дівочі коси. Надзіглюєшся біля якої, шепнеш все, те водне, в одне, в друге вухо позітхаєш Скажеш, що вона найкраща в світі Та й прибивайся тих цим до вербичів садочок І знову ж не мовчи, виххай язиком, як помилом Але рукам поперва волі не давай, бо почесся. Найголовніше в залицянні Це втолкмачити чорнявій чи білявій що вона найкраща, вся або чима чи ніжками, і що ти без неї сохнеш, як трава на сонці. А речту вже довершить нічка з та хміль поцілунків. Отак Степочка і входив у любощі. З них вищулювався зайцем, найбільше боячись дівочих сліз. Де вони тільки беруться в них? Правда, і Степочку було охопило справжнє сум'яття чи любов. Це коли він зустрівся з Мирославою. Зустрівся і от і тирів. Не одній бихав, що вона найкраща, а ця була така гарна, що їй і правду лячно було сказати. Де й на яких харчах виросло це дивовиння? І хто з ним наважиться вийти ввечері під місячну ніч і хто його зуміє вкоськати? Таки вірно каже тато. Гарне личко, серці неспокій. Позітхав тоді Степочка день, позітхав і другий, а на третій подався до татарського броду, щоб зустрітися з Мирославою. І зустрівся, і, мов старець, скинув картуза перед її касою. Потім навіть доплентався до подвій ягримичів, що згори скапало росою з черешень, а знизу дихало матіолою. Тут він зітхнув, як не раз це робив вечорами, і розгублено заграв млинками вії. «З цього ви, Степане Семеновичу, дихаєте?" — мов, останні спекли», – засміялась Мирослава. «Її сміх підбадьорив Степочку». «Хіба вона не з такого самого тіста, що інші дівчата? Хіба і їй не кортить помліти в чиїхось обіймах?» Він знову зітхнув і, надавши обличчю того, що зветься подобою правди, зажурено сказав «От вірте, Мирослава Григорівну, чи не вірте, а ви найкраще в світі». Але дівчина не посміхнулася, не глянула на нього, а в'їдливо відрізала. «Ви, Степане Семеновичу, багатьом дівчатам отак задубювали голови?» «Ні, нікому», – вигукнув Степочка, бо, правду, кажу, що ви найкращі». Ідіть додому, проспіться, а завтра у вас зміниться думка». «До побачення!» Мирослава стріпанула снопом волосся і відчинила хвіртку. «Стєпочка в розпачі заволаву. Мирослава Григорьовна, я цілу ніч простою тут, коли ви ще не побудете зі мною». «Так уже робив один дурень», – безжалісно відрізала дівчина. «Хто ж це?» «Мефістофель. Чули про такого?» «Ні, в нашому селі такого не було. То почитайте, для залицяльників вашого типу це може згодитися». І швиденько пішла до хати Степочка сперся на ворота Не знаючи, що йому робити Вистоювати ніч на чужому подвір'ї Чи йти вечеряти Влюбочі любощами А їсти треба В цей час із поля надійшла Олена Петрівна здивувалася, а потім ніби зраділа От спасибі, Степочка Що ти прийшов підпирати наші ворота